جاني انا على قدي اقمار الليلي منهار الهدات انا مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منار الليلي تزال صباتي وصار Zadnje predavanje smo govorili o nekim greškama koje su prisutne kod muškaraca kada je upita nju odnos prema suprugama. Sve tu opet se može staviti pod neki hajde da kažemo opći naslov on naše knjige Edebon Mufred koji imam Buhari, ja pokušaj da objedini hadise koji govori o Edebu, kako bi čovjek vjerni krebao da se ponaša. Čisto da se ponaša da se prisjetimo, kratko, u nekoliko minuta ćemo spominuti najosnovnije stvari koje smo spominjeli na prošlom predavanju, pa smo kazali da je jedna od velikih grešaka prisutna kod velikog gruja muškaraca vezani za njihov odnos prema supruzi jeste i činjenica da ljudi kada se oženi ne balansiraju dobro odnose između supruge i roditelja nedijeku se dešava da ljudi zakažu u činjenju dobročinjstva prema roditeljima, a u tom periodu, znači roditelji, naročito majka, su izuzetno osjetljivi i čovjek bi trebao da prepozna vrijeme da poveća dobročinjstvo svojim roditeljima. Također smo spomenuli da je jedna od grešaka prisutna, a to je mnogo sumnjičenja u pogledu supruge, što svakako može donijeti mnoge negativne rezultate. Isto tako s druge strane prekomjerna ljubomora S jedne strane, znači, prekomjerno sumničenje, pa čovjek svaki postupak svoje supruge tumači na najgori mogući način. Isto tako, znači, onaj nedostatak ljubomore može uzrokati mnoge negativnosti, pa smo mi prošli put spomenuli da je jedan od pokazatelja nepostojanja ljubomore činjenica da se čovjek slaže sa ženom i njenim izgledom, onako kako ona izlazi, bez da to provuče kroz neku šarijasku prizmu tako da ljudi znači jednostavno tolerišu mnoge stvari koje ne bi trebali da tolerišu. Također, o stvari koje smo spomenuli u prošlom predavanju, jeste da je od grešaka prisutnik od velikog broja mužjeva omalovažavanje supruge, pa smo navodili nekoliko primjera i načina tako što čovjek ne pazi kada razgovara sa suprugom, nepoštuje njeno mišljenje, omalovažava njene roditelje i mnogo drugih stvari. Svima vama je, znači, riječ omalovažavanje, manje više poznata. Također, spomenuli smo da čovjek da je od grešaka prisutnih kod velikog broja muževa i činjenica da velik broj braće vojstvo kuće prepusti potpuno supruzi što je, vidjeli ste kad smo govorili, prošli put čak u koliziji sa ženinim mogućnostima. To ne znači da ne treba ženu konsultovati, što bi naš narod rekao žena da bude metla za vratima, ne, ali treba da se zna znači, ko je muškarac u kući u svakom pogledu. Kazam smo također da je grešaka grešavaka kod velikog groja ljudi, činjenica da ljudi ne poznaju pravila posjedovanja ime jetka supruge, tako da ljudi Sustežu se da uzmu i metak svoga komšije, svoga brata muslimana bespravno, ali kada je u pitanju odnos prema supruginom i metku tada, znači, su dosta tolerantni. Također, od grešaka su prisutne jeste i činjenica da mnogo ljudi ne pazi na ženin naučni nivo, znači, kada u pitanju edukacija supruge, mnogi ih su tu zakazali, samim time, znači, rezultati su negativni kako za njih tako i za porodicu, što je svakako stvar veoma bitna. Od grešaka koje smo spominjali prošli put jeste i škrtarinje prema supruzi, pa sjetite se onoga disa gdje Allah poslani ratu se nam navodi vrste dinara koji čovjek može podijeliti i na kraju kaže najvredniji dinar koji čovjek može udijeliti od svega toga jeste dinar kojeg udijeli znači, trošeći na svoju porodcu ili konkretno svoju supruzi. Također, od grešaka jeste i prekomjerno kritikovanje supruge bez obzira, znači, kakav i koliki prekršaj napravila, uvijek po istoj formuli, znači, je svakako neispravno. Također, od grešaka jeste da znači, čovjek bude nezahvalan svojoj supruzi Iako kada smo na ulici, u društvu, trudimo se da svakome uzvratimo lijepim i dobrim na njegovo lijepo ponašanje, ali kada upita i naša supruga, dosta puta zaboravimo čak i kazati hvala, šukren Allah te nagradio, a ka li da to uzratimo ponašanjem. Nastavljamo, braću, majdraga, večeras ima mnogo toga da se kaže, leto eto, u skučenju s vremenom, ja sam zanevejtio večeras, da završimo večeras ove greške, iako je njih dosta. Jedna od grešaka koja je prisutna je također kod velikog broja supružnika jeste mnošto svađi u kući. Nama se zna desiti da nam neko postavi pitanje, pa se dosta puta u tim pitanjima spominje kako u određenim kućama jednostavno nonstop je svađa. Ljudi ne znaju, znači da lijepo porazgovaraju. Mi smo rekli prošli put jedno od zlatnih pravila jeste i da u svakoj kući ima problema i mora biti problema. Nema kuću u kojoj nema problema. Čak kućama Božih posla nikad je bilo problema. Ali probleme treba znati riješiti. Treba sjesti, razgovarati sa suprugom, treba pokušati naći odakle dolazi problem korijem problema pa bogomeks ispostavi da je problem do muškarca i muškarac treba malo da se mijenja ako je problem do žene i žena treba da se mijenja ali znači neprestane svađe svaka ako nosi mnogo negativnosti prva stvar da to unosi razdor u porodicu jer unoj kući gdje se neprestano muž i žena svađaju nema tu ljubavi druga stvar deca kada neprestano gledaju roditelje kako se svađaju nema tu braću majdraga nekog velikog uspjeha Također, od grešaka koji su prisutne kod braći, jeste braćo moja draga, <clears throat> bespotrebno bojkotovanje supruge. Imate, znači, nerijedko se dešava da se supruge žali kako ljudi, zbog najmanjeg nekog kažemo problema, najmanje sitnice danima, mjesecima, pa i godinama, ne govori sa ženom ili bojkotuju ženu, onaj, kak se zove, u postelji i tako. Vjerujte da ima svega toga na terijenu, u svakom slučaju mislim da ne treba mnogo tumačiti i pojašnjavati da je to greška, postoji govorimo ćemo već raz nešto u šarijet što se zove i bojkotovanje, ali to bojkotovanje ima svoje odrednice, ali onako, Bez obzira šta da žena uradi, razbije filđane ili uradi neku bilo drugu koju stvar odma ne govorim, e, neću s tom pričati i ovako, znači uskraćivati ću ti neke, hajde i kažem, privilegije, nije to braćuma draga način liječenja problema sigurno. <clears throat> Također, od grešaka koje su prisutne, nažalost, kod ne malog broja braće, i činjenica da ljudi Najljepši se osjećaj kad nisu u kući. Mnoštvo vremena provedenog izvan kući. A i ono vrijeme kad provodi u kući, onda ga provodi sa kompjuterom, sa televizijom, sa igricama, nažalost i sa igricama, možda se neko i začudi od onih koji su malo onaj u tom pitanju onaj, žešći, on ništa vam nije teško naći, vrata ima 40, 45, 50 godina, kako je strastveni ljubitelj igrica Onaj, I on kad je na polju nije znači, u kući, kad dođe u kući odmah se prihati igrica, interneta, serija, futbala, tako da ona, ona žena i djeca najradije poželju da oni budu neka vrsta ekrana, ne bili u njih ću ovo gledo. U svakom slučaju, znači, naročito u slučajima kada žena obnaša onu funkciju koja joj je baš i ajde da reklimo propisana, to je da sjedi u kući, da odgaja djecu, muž na polju, znači a neki od načina, zarađuje egzistenciju i onda ta žena, aj da kažemo, jedva čeka i ta djeca jedva čeka i da babo duđe iz posla, pa da malo sjednu, da sa njim porazgovaraju, da čuju taj njegov glas, ali kažem, nerijetko se dešava da braća svugdje voli osim kući. Tako, samo znači bitno je da malo zvizneš, hajmo ovdje, hajmo na kahvu, hajmo na so, hajmo na keku, hajmo na, na svadbu. Ma to znači, dok supruga kad kaže, hajmo u šetnju malo da uzmem čiste havi. Ženo, hava upići te najbolja, treba da budeš upići. Hajmo ženo malo na igman, da žena kaže muž, hajmo malo na igman, nemoj sine gore, može slučajno kakav medo zalutat, može nam onaj okvariti roštilj i tako dalje. Znači uvijek imamo spremne neke varijante za ženu i za djecu dok kad je u pitanju utakmica, serija, kad su pitanju igrice, kad su u pitanju akike, svadbe, tu mi minuse nikako ne dobijamo, uvijek smo u plusu. I svakako braću moja draga da to nosi sa sobom mnoge negativnosti koje ne treba uopšte spominjati. Također, Od grešaka, znači općenito od grešaka, iako smo mi spomenuli neke, hajde da kažemo, pod tačke vezano za ovu tačku, tu je generalno da čovjek se loše odnosi prema supruzi. Generalno, znači da prema njoj je otresi, da se prema njoj lijepo ne ponaša, znači na bilo koji drugi način. Allaho Poslanik zapamte ovaj hadis, svi vi njega znate, samo dosta puta ga zaboravimo, kaže Khajukum khajukum li ahlikum najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama Hoćeš da se vagaš, hoćeš da vidiš kosi i šta si i kakav si onda treba među prvim tim parametrima provjeriti svoje kakav si treba da se provjeriš kakav si prema porodicci jer Bože ipak kaže najbolji među vama su oni koji su najbolji prema porodicci suprotno tome najloši među vama su oni koji su a trebalo bi znati nastaviti ovu rečenicu. Či ako se čovjek loše ponaša prema svojoj supruzi, onda svakako trebao bi da se malo preispita. ispita. Također, od grešaka, A tu dosta toga, ja pokušajem da večeras budemo kraći, malo da ne širimo plavo govor, ali ima mnogo toga. Jedna od grešaka koja je nažalost prisutna, ubjeđen sam kod velike većine nas, počevši od predavača, pa na ljevo i na desno, naprijed i na lijevo, jeste da ljudi malo pažnje posvećuju svom izgledu, ličnoj higijeni, odjeći, obući kada boravi u kući. Svi mi u 99% slučajima očekujemo od supruge kada dođemo negdje s polja, s posla da je žena znači sredila kuću da je sve uredno hrana, gotova žena da je se lijepo počešljala, namirisala, obukla, sredila onako kako svako od nas najviše voli, ali kada se pitamo mi, kada smo mi u pitanju, radno dijelo u kući, ako je radno, napolju skinje se kvopće, obuće se neka se ne obuku se neke stare hlače, onaj, da se u kući namirišeš, da se u kući malo središ, počešljaš svoj supruzi, jer i ona na kraj krajeva ima razno razne protjevi između ostalog, kad ti uvijek budeš nekakav čupav, runđav, nikakav i ona još kad gleda redovno serije, a ona, boga mi, kad ona kaže, znaš šta je, Ah i onaj tamo je minimalno jedno 30 puta ljepši od tebe. Onda nemoj se želati nikomi. Zato Ibnu Abbas radi Allaho ta'alam kaže kao što volim da se žena sredi i meni i ja se kaže isto tako njoj sredim I obučem i namirišem i počešljam i obučem lijepo djeću. Kod nas je to braćo moja moramo biti otvoreni. Nepoznanica. Preuzeli smo to nažalost od zapada, opet ništa pametno, već opet ono nešto blentao kod njih, znači piđama, radno dijelo, piđama, radno dijelo, tako se to prebacili kod nas, da ne bi onaj, derali mi više odjeće, radno dijelo, piđama i tako čitav život. Normalno ima tu još neki onaj, problema, pa primjer radi, kad oni koji nisu još donijeli čvrstu odluku da ostave duhan, pa zamisli Znači, ljudi neće malo da razmišljaju. On jadnik naučuje se na duhan. On ne može shvatiti da to nekome drugom smrti. Znači, poljubi se s čovjekom koji... Duhan, i to ti isto da, da ližeš pepilnicu. A vi znate su, kako pepilnice smrti. A to ti je tako isto. Šta je? Čak možda malo igorije. I taj čovjek... Znači uopšte krstaj segment sam kad bi gledao Allaha mi duhan, samo krstaj segmentom rekujem ja še neću konzumirati duhan. A ta moja žena treba da živi sa mnom, čoveče. Alja se zaključa tu četiri zide sa mnom, a ja ko, ko jedna mala depounja pepeljnica. Tako da čovjek znači treba braćo moja draga da pazi u svemu tomi znači na svoje stanje, na svoj hal pa čak i na odjeću i na, na kosu, na mirisanje i mnoge druge stvari. Također, mi ćemo inšala preskočiti ovdje jedno poklavlje pa ćemo možda sljedeći, sljedeće predavanje, kompletno predavanje o tome držati, a to je da dosta muškaraca ne, ne zna i ne poznaje propise vezane za bračnu intimu, tako da ljudi tu mnogo puta zakažu, uleti nekad u upside, nekad onaj, se zove, su na klupi, a nije potrebe da vodu na klupi i tako dalje. U svakom slučaju ima se o tome mnogo govoriti, tako da nećemo onaj večeras naćimati ovu tematiku. Ima se mnogo o tome pričati, znači nepoznavanje, braćne intimi i dosta puta ljudi u svem u tome pravi greške koje ne bi trebali da pravi. Također od grešaka, braću moja draga, prisutnik od braće i ostalih svakako, jeste da ljudi dosta puta ne razumiju ili se pravijede ne razumiju stanje supruge u određenim periodima koji su specifični za ženu. Vi znate da naš narod kada je žena trudna, baš spravom kaže, kaže u drugom stanju. I trudnoća je drugo stanje, zaista drugo stanje. Onda žena jednomjesečno, ako je zdrava, normalna, nije trudna, ima, znači, mjesečnicu. Ako je trudna, sama trudnoća je dodatni, znači, belaj, drugo stanje. Isto tako nifas, 40 dana koje žena provodi poslije poroda. Znači, u periodu menstruacije Žena ima, većina žena ima bolove u stomaku, velika krvarinja, što svakako se odražava na ženino stanje. I muškarac pametan bi trebao da te činjenice uzme u obzir, ako je žena napravila neki aferin u tom nekom periodu, da to uzme u obzir. Žena kad je u drugom stanju, drugo stanje, nije to ona tvoja stara žena, to je drugo stanje. Čak imate... Znači slučajeva da žena počine da mrzi svog muža, ne može ga gledati očima u tom periodu. Da ne govorimo činjenica kako po ona oče neka ptičija jaja da jede tada i neke prepelce da njoj moraš ganjati, ali treba da budeš spreman, to je drugo stanje, da ganjaš prepelce po nijađe i trebaš ufatiti, ali trebaš ganjati. Zato što je to drugo stanje. Ljudi, te stvari, šta si se kaže, nameđila sad upo zime, da je da pojedeš na šlama? Šutiva i neđe u zamrzivavać nekoga kupi kilo smrznutih šlama, donesio i Mirna Bosna. Jednostavno, to je tako u stanje. Bolovi, e, znači, hajde da kažemo, i to ostavlja velikog traga na psihu ženi. I svakako da ćuvi, da se dese određene stvari kod ženi, Nije, znači naučio čovjek, jednostavno naučio da ima ženu kada dođe u ukuću koja je vesela, da je sve potaman i dođe i to više nije tako. Treba da uvaži tu činjenicu. Nažalost, dosta puta, braćo moja draga, mi te stvari ne uvažavamo, a ako pogledate znači knjige islamsko čenjaka i vidjet da su to spominjali, a s druge strane, to je, braćo moja draga, to Svako ko oženjen, zna da žena kada je u mjesečnici drugačije se ponaša. Čovjek koji hoće sreću mora to uvažit. Allah svarno tala i tako stvorio i čovjek tu treba da uvaži ako želi da živi sretno. Na to sto ovih pitanja koja su nam prolongirana za sljedeći čas tako da mi En vidite ja kesam pripremu predavanje pa ja iz srca li ovim, onaj kako se zove, sveskama. Takođe braćo moje draga, od grešaka koji su prisutne, nažalost, nažalost, 30 puta, nažalost, kod velikog groja ljudi, jeste bespravno, bezkontrolisanje, udaranje ženi. Znači, ja sam govorio prošli put, mi nismo imali gdje naučiti kako se živi islamski brak. Pokupili smo mnoge viruse od naših didova i od naših baba. Tako, dido je tuho, nenu, babo je malo manje i mamu tuho, to što sve ove mlađe generacije manje mogu izdržati, ali babo je tuho, mamu, dedo je tuho, nenu, i šta, moram ja, moram ja ostati u lozi, moram ja nastaviti tim tračnicama, moram ja pokazati svoju pripadnost muškoj rasi, moram opravdati prezime, moram ja tuhat ženu. Nažalost, nerijetko se dešava da je to prvo i zadnji i jedinu odgojno sredstvo koje mi poznajmo. Odnosno greška je kazat odgojno, ali eto kao mi mislimo da je to odgojno sredstvo, treba ženu slomiti. Znači, vraćo moja draga, to je velika greška i čovjek, čak je to Božji poslanik da ga vijestio, kaže, kako neko može od vas da svoju ženu tuđe, tuđe, nakon toga sa njom da spava. Znači, to je čudno reći Božije poslanika. Čovjek hoće da te žena voli, slomio je ko, što bi rekao narod ko vola u kupusu. Znate vi da se odešava i brat slomio sestri rebro, slomio je ruku, šljiva, šljive se i nebroje broje uopšte, pošto to nisu neke veće deformacije. I tako onaj da... To su normalne stvari kod nas. Ima sestri je 15 dana, džeš, šta je, kerila se krava, kad je muzla kravu i et tako, Ona je svoj muž nadle krava, sam kako ne bi imala problema, znači na terenu i tako. Znači, tu smo mi pokupili iz džahidijeta, ljudi koji nas okružuju. Hajde nek mi neko nađi, jedan hadis, samo jedan daiv, apokrifan, lažni, sahih, bilo kakav, da je Boži poslenik udario jednu ženu. Gdje je tu sunnet? Sunnet, sunnet, mi sunnet, mi vjera, mi nosioci, mi ovo, mi ono. To je sunnet. Boži poslanik je hajru kum, hajru kum lianik, među vama su najbolji prema ženama. I Boži poslanik je to praktično pokazao. Hajde smo mi tu. Ne bi da pravi manketu kako ne, ali volio bi da neko dođe s profilu i kaže znaš šta je Fendija? ja je nisam nikad udalio kako sam se oženio, a u bravaku sam još petnih zna na tek. <laughs> Kao neki koji je deceniju sa ženom u bravaku i da rekne nisam je nikad udalio. Takvog treba slobodno staviti gore na mimber i kogod doje na jacu reći vidite onoga gore šta je sa njim, ta je nikad još ženu nije udalio. Ma kakvi on je, Nobelova nagrada i za njega mala maca. Znači to su rijetki slučaje. To su rijetki slučaje prakticiranja sunneta. Tako to treba kazati. Kod nas znamo mi šta je sunnet, samo dizati ruke u namazu, amin, micanje prsta, podvrnuti nogavice i ženi staviti nikavi. To je pet sunneta i gotovo ideš u džennet, direktno. Dok rekli smo mi to stotina puta i ponovit stotinama puta, makar to meni prvom ne bilo pravo, ali to treba govoriti zbog drugih generacija koji dolazi, sunnet je mnogo širiji pojam od onoga kako ga mi smatramo. Ima, braćo moja draga, u šarijetu nešto što se zove tuča. Odgojno udaranje ženi. Ali, šta kaže uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala, onih žena za koje se bojite neposlušnosti. Prva stvar, vaz. Ženo, nije dobro, boj se Allaha, ti znaš koliko ja imam prava kod tebe, znaš li šta znači nepokornost mužu? Vaz. Savjet, kritika. Nakon toga ne pali ništa kod žene. Druga stepenica, odvojite se od njih u postelji. Ako ni to ne upali, tek tada, kaže Allah je ženu, istucite ih, ali ovdje, islamski učenjaci, znači, su postavili, braću, ma draga, odrednice kako istući ženu. Pa ću vam spomenuti samo neke uvjete, prva stvar, znači po konsenzusu učenjaka, ne može se prelaziti na neku drugu metodu, dok se ove dvije prvine isprobaju. Mi koda čitamo ajec sa zada. Udrte ih prvo, pa ako ne budu slušali, onda se odvojite od njih u postelji, na kraju, ako tjednite što godim, i provajzite, i onda ih pustite. Či po konsenzusu, Leme ide redoslijed. Prvo vaz, nakon toga bojkot u postelji, nakon toga, nakon toga, odgojno udaranje. Odgojno udaranje. Pogledajte uvjete koji su učenjaci postavili za udaranje ženi prvi uvjet jeste da čovjek znači ide onim redoslijedom kojim smo spomenuli vaz, odvaljanje bojkotu postelji, nakon toga udaranje. Treća stvar jeste da se tuča znači da bude svrsi sud da bude znači adekvatna grije u kojoj je žena učinila. Kod našta goda učini što i u ufacu Bez obzira znači šta je napravila, veliko, malo, to uvijek tuda počnimo. Dok ne, to je greška. Također, treća stvar, da čovjek u tim momentima ne poludi, već da bude normalan i da razmišlja šta je cilj tog, ajde da ga nazovemo udaranja, da nije cilj bol, već je cilj odgoj cilje od kojih nije cilj bul kakva naše ciljevi kakvi montirači cilje da ti isprazniš iš sebe odnosno ono što ti šejtan došaptava da ti tu svoju sprovedeš onaj teoriju a kakvi su ciljevi to ćemo ostati za buduće generacije također kažu islamski učenjaci da čovjek prilikom onaj odgojnog udaranja ženi, ni u kom sučaj ne smije, znači, da slomi kost ili, znači, da čovjek svakako, kaže, izbjegava dijelove tijela koji su osjetljivi, glava, stomak, šta ja znam i te neke druge, kako u nas izbjegavanje, balan? ne daj samo da je dofatiti, to je najbitnije da je stigneš tamo, neđe u sobi. A kako to sad ti da ti čekaj, da imaš na ovu, jesam li probio one tri stvari, pa šta je cilj ovoga, pa da vidim gdje ću te udariti, daj kako je to Balan, to još nije udaranje, baš to nije udaranje, baš to nije, zato to tako i treba svati. A mi smo gledali kako djedo, mišiće pokazuje na njeni jer sad mora mihati isto tako uradit' i onda još kaže ne ne ne ne Allah, Đelešanu u Koranu rekao da vas treba tuhat, da, da, jest, u... treba vas udarati. Tumači se vjera tako, nažalost, od nas se tumači, svi smiju tumačit' vjeru, svi mogu u vjeri pričat' i tako da onaj... To su, braću moja draga, neki uvjeti koji su svi slavnski postavili, znači da da udarac kao udarac nije cilj, da je cilj znači odgoj. Nažalost, nažalost, mi smo iskušani da živimo u podneblju u kojem velik broj ljudi je znači prekoračio te anaj odrednice širjecki. Također, od grešaka, kod svakim danom sve veće groja muškaraca jeste braću moja draga neispravno svatanje više ženstva sećat smo mi nedalno o tome govorili fala laja kaže da sam čitao ovu knjigu na mnogim mjestima sam se rekao fala laj pa smo mi tu već godinama ljudima govorili čovjek se upoznaj ke sela mali ke ja sam onaj što ima dvije žene ni on više mujo ni više haso njemu je sad ime ja sam onaj što ima dvije žene Sam dal ja ne znam da li da adu toliko kod matičara se ukucaju, jer doktor ne može stati rodni list, toliko ime. Ja sam onaj što ima dvije žene. Podugo je to previše, još dok stavi prezime, datum rođenja, ne adje stati na rodnom listu. Ljudi dosta puta pogrešno svataju više ženstvo. Evo neki stvari koji su islamski učenjaci spomenuli kao ispravno svatanje više ženstva. Zašto se čovjek treba žeti više puta? Nekada, iz razloga... Što želi više djeci. Možda je žena koju ima kako se zove ili je možda bolesna ili ne može rađati ili može, ali on hoće više. I to je ispravno. Da čovjek se ženi spremane da znači da prava svojim suprugama, ali želi više djeci. Također, kuđa. Čovjek nekada ko ima pogotovo znači žena koja je bolesniva ili iz neke drugih razloga, možda ne može znači da zadovolji njegove seksualne potrebe. Čovjek kaže, moram se ženiti. Hvala Allah, pismillah, Također, da čovjek traži kroz taj čin nagradu, da nađe tamo neku ženu, možda koja ima je time, ženu hudovicu, ili ženu možda nekog koja ima problema u porodici, ili iz nekih drugih razloga, čovjek želi da ima nagradu u svem u tom. Također, nekada, Čak čovjek kaže u islamsku učenjsku, da i to može biti opće, čovjek jednostavno osjeti da mali, da jednostavno više ne voli tu svoju suprvu. Ali jednostavno ne želi da ih razvede, zna da ako je razvede da neće ima gdje boraviti ili šta ja znam nekih razloga, ali čovjek se tiško psihčki osjeća, želi da se uženi po drugi put. To su inša Allah, neki razloži koji islamski učenjaci navode kao validne razloge za višeženstvo. Dok ja odgovorno mogu tvrditi, alhamdulillah ima i kod nas braće, koji se ženi iz ovakvih razloga, ali isto tako ima ljudi zaista koji se samo ženi zato što je to trend. U ženju se haso, ja i haso non stopimo pijem zajedno kafu, još kad haso, meni kaže, aj jesi, smrtam, brate, ne može se ženiti. Jednak, oni jedna, šta je to, ništa. Još ti to počne citirati ajete i hadise, ma nema i, i lanac prenosilaca će ti on tu spomenuti. Čovjek se ženi zato što je to trend. Znašli propise višej ženstva. Znašli prava te druge žene kod tebe. Znašli obaveze tebe prema njoj. Ma znaš da ja ne znam ništa da ti pravo kažem. Poželio sam da se oženim, oženio se Haso, hoću ja da ljudi ume ne pokazuju prstom, jedno on ima dvije žene. E to je. Oni kako ne znači negiranje propisa, čećes, otom i se ne mora, ne treba uopšte ovo nije trebalo spomenti, kako neko mi ne bi šejtan došao pa kako nas da je dosta puta znaju pogrešno shvatiti, pa da neko odi i kaj gotovo, eno ga učinuje kufr, nema posle toga već je kufra, negira višeženstvo i tako. Nije, znači, tu. Nažalost, znači, braćo moja draga, govorimo samo o propisima. Višeženstvo, znači, po konsenzusu islamsku činaka je dozvoljeno, ali postoje uvjet. Ko se može u uženiti? Kod nas imate ljudi, nema znači, uvjeta da onu prvu ženu izdržaji i oni su je nešto napalio, napalio se, nešto na nafuruo se, samo žence, samo žence. Ne gasi se nikad. Da Bog vam toliko zikri čoveče, znaš šta se gava pa imao? Samo žena, samo žena, samo druga, samo druga. Tu, tu, on je jadnik, ne znaš što. Sam neđe nešto ga ufatilo, neka promaš, staju neđe na nekim vratima koja imaju promahu više ženstva i one se nešto napluhu, ženti zaočili stvarno. Evo, gdje reci što će ti ta žena druga? Da ne govorimo o onim našim slučajevima gdje ja lično kažem da je tu u velikom do slučajeva do mužjeva, čovjek dovede drugu, ošla prva, opet imaš jednu. Pa još imam više žena, opet imaš jednu. Doveš će vam trećo, lode druga. Gdje je problem? A problem u tebi, subhanallah. Vidiš da nisi autoritet kod svojih ženava, da te niko ne uzima ozbiljno, boljom. Čovjek treba tu svoju prvu ženu da odgoje. Ja znam da ima žena, pogotovo u našim podnevnjom, koje kad bi rekao ženo, a od sutra ću bit vlaha, ono kaže, pa to hajde, nekako ćemo se dogovorit. Kaže sutra se ženim, nema tu dogovora. Tu se ne možemo dogovorit nikako. To je svakako neispravno. Ali u jednu ruku od to se opet izveći čovjeku je autoritet. Odgojen. Njegova žena zna njega. Zna njegov odnos prema Allahu. Zna njegov odnos prema poslaniku. Znači, čovjek, žena zna da on ne praktkuje nikakav sunnet. Da je neprevedan prema njoj, prema djeci, prema svom bavi, prema svojom mami, prema komšijama. sa svakim mu zavadi. I kada pitaš šta je, kada sunnet, ha, bibi, sunnet. Moli, mi nismo znali da je to sunnet Dost malo ti nepravdi sa jednom ženom i sa onom djece što imaš sa njom, daj još jednu pa da još nekom je napraviš nepravdu. Znači treba se dobro izvagati, ispitati, onaj ko želi znači, da drugi put stupi u brak, iako, znači svakako da taj sud ne treba uživljavati naš današnje vrijeme, pa posljednatni period kada je mnogo žena ostalo bez mužjeva, to sve, vraću moja draga, stoji i to ja nisam slijep pored tih činjenica. Ali isto tako ne možemo biti slijepi pored koje imamo kada pogledamo na stanje i kada pogledamo kako se ljudi ponašaju prema onaj tom propisu. Također, vraću moja draga, od grešaka koji su prisutne jeste... Da smo počeli svakim danom, pošto smo dosta stvari uzeli od zapada, oni negativni, sad smo počeli malo ići i na istok. Nažalost, ni od istoka nismo pokupili pamet, od zapada, već sam kupimo ono što ne treba. A pa smo s istoka pokupili požurivanje sa talakom. Do, do, do nedavno u istoriji boštjevičkog naroda talak je bio, hajde da kažemo, svijeta stvar. I muž i žena trpi mnoge stvari. Kad ste čuli prije negdje na selu naš djedo i naša nani, neko da su gde je bio razvod vraka? To je bila nepoznanica. Dok danas brat, znači eventualno kožer malo presoli hranu, opa, odmah gotovo. Bez uvjeta, bez ičega, bez razmatranja, bez razvedena. E, onda kad dođe, kad skonta, u čovječ, treba sad ponovo svatba, ženitba, ponovo prostici, ponovo mehr, ponovo ovo, uu, jesom se zafrkao, ali već sam tri izroku, tri puta je žena nije posolila hranu, morao sam i tri puta razvest. E sad, zovi nekog daju da mu nekako spetljaš, da si ti to nekako uradio, u toliko i ljudi da ti nisi znao za sebe, i tako znači, to su ti naši slučaje. Jašno, kaj je poludio, ja nisam, šta si bilo, što si poludio, nije posolila jaje. Maj, je li to, to toliko to jaje vrijedi da si poludio, da si ženu razveo? I ljudi su počeli da se igraju sa talakom. O ženju se ne zna niko, razveo ne zna niko, nema. To, to je sad kakav divlji zapad. Zašto imate nešto u islamu što se zove svjedoci? Zašto imate nešto što se zove e, razglašavanje braka? A da ne govorim tu o pravilima kako se žena razvodi. Što ima sunijski talak i što ima bidadžijski talak. Da ne govorimo o tomi. Govorimo samo o činjenci požurivanja s talakom. Žena malo nešto isto. Volio bi isto tako neću sad ovdje da nikoga ne sramotimo. Ali da reklimo braće, vidimo, ima ali neko da nije jedan potrošio. Da smo još tri ima u šoškama složili. Dva, tri, ovaj potrošio sve tri, ali ne zna da je potrošio. Ovaj drugi put obrče i tako, ali svi su načili minimalno. Rijetko ćeš naći, čekaj, ja nisam jednom načio, ništa. Stoji sve tri u šoškama tamo. I kad vidiš zašto, kad vidiš činjence vidiš da su smiješne stvari. Odakle smo to preuzili? To smo, nažalost, preuzili od istoka. Kod Araba čovjek, znači on upali se semafur crveno, gužva je, i on zeleno. I on kaže, ako ja ne uspim prući kroz zeleno, ako me crveno ufati, ženu ću razreska dojim kući. I tako se desi, crveno se upali, on doj kuć kada je žena razvedena. Šta, ona jadna sirota, nema ništa sa tim, kaže semafur se upali. To smo mi pokutili od njih. Kod njej je razveženu isto reći kako si, dobro sam, nekome je lakše razveženu nego reći kefe I tu mi kupimo, nažalost, od istoka ono što nije dobro. Boži poslanik, toliko svojih žena, pa ište naši da ima rivaje, da je hafsu, talaknuo, ima toga znači, onaj, pogledajte. Tako da, onaj, u tom pogledu, treba, braću moja draga, da se pazimo, onaj, jer rekli smo prvo čovjek tražiu ženi savršenstvo govorim ako stignemo na kraju govrti od grešaka kada ljudi gledaju ajde kažemo tuđi život pa dođe haso i priča kai znaš je naš, taj, kako mene žena pazi ja otkad god idem kafa kolači sve mo ona kaže moja ni znak kad dolazi mi me čeka ništa veli nevelja najlošija na žena na svijetu Ali isto tako, pita Jasko, pa špit Hase, kaže, ali moj jezik duži 3 metra. Kaže, moja ne jezika, nikako. Pa, alhamdulillah, šuti, čovječe. Jezik kosti nema, ali lomi. Znači, ima i tvoja žena pozitivnost, ili ti ne vidiš. Polako. Nezu kaže, moja ne zem, kad bi joj donio koliko god nezadovoljna. Ali to neće kad te se ure, alhamdulillah, moraš biti spreman na neke minuse. Ne, ne. Mi bi pluseve, sve da bude savršenstvo, kakav si ti imaš ti i kakvi minusa? Kam mi ne većinom minusi sve? <laughs> Što A hoće žena da bude sve plusovima? Ne može tako. Druga stvar, prvo, nemoj očekivati savršenstvo jer nisi niti savršen. Druga stvar, koju ugoda da, da dovedeš? Ima će ona svoji afer ima. Nemoj očekivati da ćeš sad, kad tu razvedeš, dolazi druga, ona kaže, da sam kaži šta treba, ja sve radim. Po kompjuter. Staliraj programe koje treba i eto da. Nema to, bolam tu Treba prestati živjeti u, u nekim, onaj, bajkama. Čarobnim viloma i zlatnim ribicama. To, to su bile bajke. I to za vrijeme komunizma više nima ni to. Znači, čovjek treba da svati stvarnu činjenicu. I to će sigurno, ako to ima na umu, olakšati kada je u pitanju razvod braka. Također da ne govorimo o onoj fikskoj strani razvoda. Što ljudi, što imate, nije to skoro normalno, ali imate koliko hoćete. Puta se desiti, čovjek razveio ženu pet, 10 puta i dalje živi. Sve nakon trećeg razvoda, braću mali, koji je razvod, normalan razvod, sve nakon toga je blud. Igraj se kako hoćeš, ti možeš mufti slagat, možeš nekom daj ispetlet, ja sam bio ljud, nisam znao šta pričam, to može kod njega proći. Kod Allaha ne prolazi. Ženu koji razvede tri puta, da bi je vratio, treba da je neko oženi normalnim, ispravnim brakom, ne s ciljem da je i tebi ohalali, ne. Moraju ženiti ispravnim brakom i sa njom prespavati, spolni odnos sa njom imati, ne prespavati se onako pokriju se podajku i kao spavati, ne, ne, ne, ne spolno, općet. Baš tako Boži poslani kaže, ja si kaže ti probala njegovu spermu, je li on probao tvoju? Pa, tako to tvoj je uvjet, mora prespavat sa njom. Nakon toga, ako se kad desi da je razvede, ti možeš oženiti ponovno. Hej, da je tebi to naumi, umi, ti jezik odrezo, ne bi nije tri puta razveo. Ili kad je razvedeš, onda više ne želiš što se razveo. Nama se desi, izljetimo i onda pf, daj neku olavšicu, nać. On bi sad bio svojena da kaže, slušaj, onaj brak, ja sam nju ukropan bez staratelja, ono sve ne brojimo, nijeno, nije bio brak, samo može nikako da počnemo sada iz početka. Sve će on tebi neke opcije i iznijed, samo da on nastavi sa njom život. A kad je toliko voliš, kad je do nje stalo, što boli nisi pametan bio. I zato kažem, znači, nepožurivanje s talakom i podučavanje propisa talakama. Također, računaj, draga. <kuh> Imao dosta toga za sljedeći put, tako da ja pokušam da tu... To... Vezano opet greška vezano za tematiku talaka, a to je čuvik kad razvede žen Može se ona uda za nekoga drugog, ali jednostavno taj čovjek ne može se pomiriti s činjenicom da se žena udala. Imate ljudi, razveo ženu, ali on od tuda od prijeti, priča, ne smije niko žen, njegovu ženu i tako. Znači, braću moja draga, isto tako prvenstveno želim ovdje da spominim čast ženi. Bila tvoja žena, razveli ste se, ona je za tebe nakon toga kao i svaki drugi brat musliman. Čovjek gdje go stigne priča negativno o ženi, prijeća o njenim negativnostima, minimalno što radi jeste gibet. Boži poslanik kaže, gibet je da spominješ brata po onome što ne voli, kad on tu nije. Ti si sa njom živio, pokušao, osim u slučaju da neko dođe i kaže, želim da želim tu ženu. Šta mi možeš o njoj kazati? O njenim negativnostima. I tada se treba bojati Allah i kazati, znam o njoj to, to, to i to. To su oni negativnosti koje ja znam. Ali ne čovjek se desi, razvede se sa ženom, počevši od svoje djece, nakon toga i drugima, to je najgora žena, on je sve bio u pravu, ona je sve u krivu, ona s druge strane, on je najgori, on je u krivu i tako. Gotovo, završen brak, ako više nemaju eufori da se vraćaju jedno drugim, ako su istrošili tri talaka, završena stvar. Također, slična tema, znači slična stvar lijeza za ova, to je Nakon razvoda braka, mnogo je ljudi koji zaboravi na obaveze prema svojih djeci. Allah je tako dao, razveo si se, ne živiš sa tom, imaš djecu. Ta djeca su na tvojoj grbači. Ti ćeš Allah odgovarati za njih na sudnjim danu. Znači, treba posvijetiti pažnju tu djeci. Dok vidimo znači, da su ljudi u svemu tome opet malo se gube, se gube čovjek razveo ženu, dao djecu ženi, nimam ništa ja protiv toga u tom smislu, ali da pazi na tu djecu, da vidimo ko su, šta se kako odrastaju, u kojem pravcu idu, jer bit ćeš pitan za njih, to su tvoja djeca. Tako da, znači, to su onaj neke stvari koje se uskovezuju vezuju, moja draga, za razvod braka. <clears throat> Također, nakon razvod braka ili Ko Allah nekoga iskuša i time da, da presjeli mu žena pri nek što presjeli, da ljudi zaboravi dobročinstvo koje ima učinjeno te ženi. Čak žena koju je čovjek razveo. Nismo je čovjek zaboraviti dobročinstvo. Šta kaže Aisha, ja radi Allah, teranovi, na Visu? Nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu, Boži je kustanika, kao na Hatidju. A nisam je, kaže, nikad vidjela. Nikad je vidjela nisam. A na sam bila, kaže, najviše ljubomorna od svih žena. Nije uopšte doživjela. Pa, kaže, Boži poslanik je mnogo spominjao. Znao je, kaže, zaklati kurban pa bi rekao, nosite Hatidžinim prijateljcama. Kaže, pa sam bila na ljubomorna. Pogledaj Boži poslanik, kao i Hatidža otišla. Ali ne zaboravlja dobro Hatidžino. Ako isto čovjek ako razvede ženu. To ne mora znašti po auto, a, automatizmu da mora biti u lošim odnosima sa svojim punicom i punicom prijašnjim. Sa njeznom rodbinom tođuće je čovjek išao kod njenog amiđe, dajđe, tetka, ovo ono, razveli se, gotovo. Svata familija je najgora. Nije se moglo živjeti u redu. Ali je li ima smetnje da čovjek nastavi lijepo se odnositi prema punicu? Alamit, to je sad za nas... Zato što živimo u takvom podljeblju, to je za nas smiješno, nemoguće. Ali nije nemoguće. Ako imaš, ajde kažemo, razvijenu naviku razgovora sa svojim puncem, normalnostno nismo mogli živjeti, nismo jedno za drugo. Ali to ne znači da moram tebe aplatiti, da ne mogu se s tobom posjelamiti, da ne mogu s tobom posjediti, da ne mogu otići kod njenog amiđe nakon što se desi razvod braka. Ne, kod nas kad se desi razvod braka, gotovo, sve, pada u vodu. Što je, braćo moja draga, svakako neispravno i treba se paziti takvih stvari. Evo, privodimo ako Bog da kraju. Nema tu mnogo toga još. Zadnja stvar, nadam se mišalo je zadnja, jeste, ono što spominjali malo prije, bojo sam se, nisam znao da učimo ćemo doći do, do te tačke, toje. Da čovjek nije zadovoljan sa onim što ima kod svoje supruge iz razno raznih nekih razloga zato što čuje drugi ljudi kako se nje supruge ponašaju, čovjek je nezadovoljan ponašan svoje supruge. Čovjek, rek smo, mora u svemu tome da bude pravedan. Druga stvar, ako Allah je ženu dadne nekom nijamet, dadne mu tu ženu, to je nijamet, čovjek će biti pitan za nijamet. Ako je Allah tebarko je tala tebe iskušao da imaš problema određenih sa suprugom, imat ćeš nagradu za to. Zato je smiješno da čovjek, ajde da kažem, usluša šta drugi ljudi pričaju i onda jednostavno svoju suprugu poredi sa svime tim što se dešalo. Zato isto, nakon savjeta radi, čovjek treba da pazi. Ako zna da određen brat ima problema u braku, ne treba da mu pristaje na, na, na moku. Dok vidi tog brata, e brate, jara hatloka, mene žena sluša, jes fino, vrijađe, od kre god dođem, žena me nosa na rukama. On, jadnik, njemu, čovječe, došla se obisi i njemu sad pričaš, jara hatloka. Pušti me, čovječe, kraj, šuti, ako možeš pomozi mu, nemoj odmagati, to indirektno odmaganje. Znači, nemoj, to je isto gladan i, i, i, i sit. Čovjek gladan umire, hoaj, jes' do... brat, kad je dobro ona teleti, no znaš šta je, ja ne znam još <laughs> šta ću morao sam davati čukama i mace, Ovaj čuj bumbi od tadi, ovaj njum priča kako on ne zna šta će <laughs> to ti Tu isti slučaj. Čovjek ima problema sa ženom, ima problema sa djecom, ti dolaziš pristješ mu namu. Isto tako i neispravno i znači te stvari slušati, gledati. Onaj tako dakle, čovjek treba da uzmit, znači jednu ličnost hajde kažemo kompletno, ne samo da uzme samo jednu stvar. Rekli smo malo prvi, znači imate muživa koji su zaduženi sa svojim suprugom u jednom segmentu života, ali isto tako da njegova supruga, on kad bi da govori, ne treba da govori, ima toliko negativnosti, gdje je možda njegova supruga bolja. I to je takav insan, ima svoji negativnosti, ima svoji pozitivnosti. I čovjek, znači broću moja draga, trebao bi te činjenice da uzme u obzir, onaj kako bi ako Bog da svakako postoji harmoniju u braku. Ovdje ćemo se mi ako Bog dao zaustaviti. Ja ću pokušati za sljedeći put pošto ima znači, zaista mnogo toga što se vezuje. I ovdje je ovaj šeh spomenuo mnogo onaj stvari vezanih za bračnu intimu, neke greške. A mi ćemo ako Bog dao spomenuti neke greške i govorit ćemo, ako Bog dao i o nekim propisima ono liko koliko ja bude mogao ugovoriti jer tu s bogami nako malo škakljive stvari a ona je pogotovo sve se snima tako da onaj nešto ćemo inshallah govoriti u tom poglavlju pa dala smo ona ta ljudi na pomoći svani kalla mu bihamdike she do la ilaha illa tastagfiruke wa tubu ila